Bai, aurten 19 konpainik 30 emanaldi eskaineko dituzte Endaiako bazter ezberdinetan 4 egunez. Festivalaren bihotza Gazteluzar pilotaleku ondoko zelaia izanen da, baina aurten ere Orio auzoan, Intzuran kanetan eta baita Mendizolan kulturgunean edo mediatekan ere orotariko lanak ikusi ahal izango dira. Magjelen Estekandixime Jantzerkitaldeko kidea arte guxiak ikusiko ditu zuen daian baian antzerkia, musika, mimoa, eh, danza gero aipatuko du danza taldeak hor izanen dira eh, baiian tzerki pailaso eh, bat ere leon, eh Herriko Etxearen naia da uh, uh, Karrikan anzerkia eramaitera senta hortako egiten ditugu familien dago adin gusietako eta bon azpimarratu nahi nuke ere kasik denak ikusgarri guztiak urririk direla Babururatzeko aipatuko dugu partaidetzaren ezberdinen bidez ere Donostia 2016ko mugalariak proiektuak ari edo amekarekin dela ere konpainia batzuk Hendaiako antzerkiaren mailatzen eginduten edo egiten ari diren azken proiektuak dituztela aurkeztuko.